Сагайдачний виступає на поле політичне по страшнім розгромі Лободи і Наливайка на Солониці 1596 року. Сагайдачний не міг не видіти того пониження, в яке попало козацтво і віра православна. Він знав, що козацтво під ту пору заслабе, щоби могло шукати розправи з Польщею, Треба було шукати союзника сильнішого за Польщу, щоб допоміг Польщу ослабити, коли не знівечити. А лише при слабій Польщі могла Україна розвиватися і жити своїм життям. Таким союзником могла бути Москва або Туреччина. Православна Москва була тоді теж ослаблена між особицями, оставалась Туреччина. Входити з нею в явний союз сайдачний не міг бо народ до того був би не допустив. Сайдашний загнув собі інший, не менш доцільний план – силою подій зробити Туреччину своєю союзницею, щоб ані світ того не бачив, і вона сама того, щоб не догадувалась. Знаючи, що Туреччина всі походи козацькі запише на рахунок Польщі, подбав, щоб той рахунок вийшов як найбільший – Коротко кажучи, він бив і рубав Туреччину на те, щоб Туреччина била Польщу. Туреччина сильна і велика, придавить слабшу Польщу, знесилить її. Ті міркування Великого Гетьмана здійснилися. По кожнім козацьким набігу на турецьку землю наступає зі сторони Туреччини відплата. Турецькі паші нападають на польські землі, руйнують села і міста. Польща, бачачи таку небезпеку для себе – мусить забігати ласки в козаків, бо знає, що без них не дасть ради ані туркам, ані татарам. З того користає Сайдачний. Козацтво множиться, як гриби по дощу. Коли під Христофором Косинським стало 5 тисяч козаків, то під Сайдачним стало 40 тисяч добре зорганізованого війська. Розріз козацькій сили був сіллю оці українським магнатам. Гетьман Жолкевський, погромник козацтва на Солониці, був би і тепер з великою приємністю справив козацтву Криваву Лазню. Та з одної сторони він замало мав війська, щоб поміряти з Сайдачним. А по-друге, що з Варшави безупинно приходили до нього прикази, щоб козацтва не дражнив, бо, може, леда хвилі буде козаків потреба. Тож кожний такий набіг на Татарщину, на Туреччину – Кінчився погрозою Туреччини, конституціями, сеймовими і королівськими універсалами, обіцянками, комісарами і комісіями, з котрих не було ніякого пожитку. Тоді війшли в моду комісари, котрими рада послуговувалася. Ті комісари з'їздилися, радили, прискакували і відскакували, дурили себе і перехитряли взаємно, а справу вигравав той, за ким стояло більше війська. Така перша комісія відбулася в Житомирі 1609 року. Там перший раз пактувала Польща з козацтвом, як зі стороною рівною. В тих житомирських пунктах була лише мова про те, чого козакам не вільно робити, про їхні права ані слова. Отож, козакам не вільно ходити на море і в посторонні землі, не вільно жити на волості, не заводити свої автономні суди і так далі». Козакам ані снилося таких пунктів придержуватися. І ми бачимо з повищого хронологічного зіставлення, що потім в Житомирському договорі козаки рік-річно нападають на турецьку землю. Відповідно до цього розросту і сили козаки стараються здобути для себе щораз нові території на України». Козацькі купи нападають на панські двори, проганяють панських завідчиків і займають панські маєтності для себе. У тій роботі допомагає їм населення. Воно організується в сотні і пристає до козаків під сильну руку гетьмана Сагайдачного. Та признає над собою козацькі суди. Того судівництва Польща не хоче в жоден спосіб признати – а знову населення українське, пізнавши раз, що це автономне судівництво відповідає зовсім його потребам краще, чим суди польські або старостинські, не хоче таких судів покинути. Ідуть безнастанні жалоби панські до Варшави на козацтво. Підносяться голоси, щоби козацтво дотла знищити, та на те не було сили і сміливості, тим більше, що поважні поляки ставали в обороні козацтва, як чинника до існування Польщі, конечно, потрібного. Поляк Панчовський, коли шляхта польська домагалася знищення козаків, написав книжку «Чи треба козаків знищити?». У ній виказує він, що знищення козаків було би нечесним, непотрібним і є неможливим. Такий голос розваги, може, був би пригомонів безслідно, і Жолкевський з панами був би затопив козацтво в потоках крові. Але на чолі козацтва стояв гетьман Сайдачний, геніальний полководець і організатор. Польські пани навіть не сміли обвинувачувати Сайдачного в тому, що козаки робили, а що мусили скидати на своєвольні козацькі купи, які не підходять під булаву Сайдачна. Справді, що тоді такої голоти, збирання з усіх націй було на Україні дуже багато. Тоді польський король Жигманд III на спілку з кількома панами польськими замішався в гантюру московську. Розходилося о те, щоб, користуючись московських непокоїв з різними самозванцями, відбити назад до Польщі Смоленщину і Новгородщину. Король загадав повести діло так, щоб Московщину злучити з Польщею і королевича Владислава посадити на московському царському престолі. Зразу вийшла авантюра з Дмитром Самозванцем. За те, що він обіцяв перейти на католицьку віру і окатоличити Московщину, приєднав до своєї справи здобуття царського стільця єзуїтів, котрі під час панування Жигмонта III були всевладними панами в Польщі за те, що заручився з Мариною, дочкою Сандомирського воєводи і самбільського старости Юрія Мнішка. Приєднав собі цього магната його зятя князя Адама Вишневецького, того ж брата Костянтина Ружинського, Льва Сапігу і інших. Король, хоч як єзуїти на нього напирали, боявся явно виступити за Дмитром, бо й обидва гетьмани – Замойський і Жалкевський – Відраджували до цього мішатися, і Сейм був би на це не дозволив. До того ще король мав в тім часі багато клопоту з бунтом Зебжедовського. Скінчилося на тім, що Дмитра підпирала шляхта на свою руку, а єзуїти їм помагали. Авантюра повелась. Дмитро засів на царському стільці, як Дмитро Іванович, однак недовго тим потішався, бо Василь Шульський зробив заговір Дмитра замордовано, а Шульського проголошено царем. Із цієї авантюри вийшла придовга війна між Польщею і Московщиною. Закінчилося аж тоді, коли вибрано московським царем королевича Владислава. Але Жигмантові стало жаль, чому він не має бути московським царем – Протягом сімох років не пускав він Владислава в Московщину, аж московинам не стала терпцю. Скинули Владислава і вибрали собі царем молодого Михайла Романова. Знову почалася війна, бо Польща почулася ображеною. Справа була ведена без сеймової ухвали, на власну руку. До того треба було війська. Тоді велись війни військом наємним, якому треба було платити. У поляків на те грошей не було. Треба було шукати війська дешевенького, а таким могло бути лише козацтво. От і причина, чому король мусив панкатись з козаками і не на одну козацьку своєволю дивився крізь пальці. Тоді збирали військо наємне в той спосіб, що король видавав різним людям так звані провідні листи, себто уповаження на вербування війська. Новозавербоване військо ставало квартирою селах, звичайно, на кошт населення, поки його не виводили ротмістри на війну. Розуміється, що проти таких веселих гостей піднімалися жалоби і нарікання. Тоді була мода козакування. Тож і ті купи збиранина всілякої голоти звала себе козаками, і пани тим більше мали притоку усьому тому пришпилювати вину козацтву. На найближчім сеймі перевела шляхта Конституцію, що провідні листи може король давати нікому іншому, як родовитим шляхтичам. На Україну стали напливати різні шляхецькі авантюрники з провідними листами в кавичках. Почався вербунок того чесного товариства, що було правдивою язвою цілої околиці. Була то всіляка збиранина з різних націй. На крик шляхти звелів король воєводі київському князю Янушеві Острозькому, щоби загамував козацьке своєвільство, та воєвода відказався того, звиняючись, що тепер всяка сволоч покликається на короля і збирає військо, і він не в силі тому зарадити. Конашевич держався осторонь від цих московських авантюр. За той час він організував козацтво, побільшав і вправляв війська ходив на море, прямуючи усім до поширення козацької ідеї і значення. Мабуть, ті українці, що на королівські провідні листи гуртом записувалися в козаки замість на Москву йшли на Запорожжя. Інакше годі пояснити ту появу, що козацтво було таке численне і могло робити величаві походи на турецьку землю. Щойно, коли Королевич занадто заангажувався в московську справу, як попав в скрутне становище, коли наємне військо, незаплачене, голодне і незорганізоване, розбіглося по всіх усюдах, а при лишилися самі поляки. Тоді Сайдачний виступив Королевичу на підмогу. Сталося це по довгих просьбах, намовах і обіцянках зі сторони Королевича. Поляки вже втратили були цілу надію на козацьку поміч, як весною 1618 року Конашевич виступив у похід з добірним 20 тисячним корпусом через Сіверщину, Путивль, Єлець, Лебедин, Шацьк, Коломну. Нічого його в мілому походові не оперлося. Вже недалеко Москви старалося московське військо не допустити до злуки з польським військом. Та не здужало, і Конашевич сполучився під Москвою з польським військом. Тут повстала велика радість, бо поляки не надіялись ні звідки помочі. Королевич послав козацькій старшині всякі подарунки. На врочиці аудієнції віддав Конашевич королевичеві пійманих командирів здобутих городів Єльця, Ливента та перехоплених у дорозі до Криму московських послів. Зараз змовились поляки з козаками на нічний приступ Москви, котрий, однак, не повівся завдяки тому, що польські ватажки повидавали суперечні прикази. Про цю невдачну різно говорилося. Москалі говорили, що Сайдачний, почувши в церквах Москви дзвони, покаявся і не хотів з православними воювати на стороні католицької Польщі. Між тим... Польські комісари, які були при Владиславі в обозі, усе пригадували Королевичові, що сей визначив речинець одного року, до якого війна має бути скінчена, а до того вже було недалеко. Отже, хоч той приступ не повівся, та він зробив на москалів сильне враження, і вони стали податливіші на польські домагання. Відтепер велись переговори польських комісарів з московськими делегатами. Ні король, ні королевич не погоджувались на мир і хотіли вести війну до кінця. Королевич ладився в Московщині перезимувати, а весною вести війну далі. Сайдачний стояв теж за дальшим веденням війни. Та комісарам важнішою була воля сейму, чим воля короля. І вони заключили мир на 14 літ. Москва відступила Польщі-Смоленщину, Новгород-Сіверський, Стародуб, Сіверщину, Чернігів, Почеп і Трубачевськ. Королевець зрікся своїх претензій до московського престолу. Ми не знаємо, напевно, що спонукало Конашевича йти походом з підмогою католика проти православної Москви. Ледве чи спонукали його до того бажання воєнної слави і багатої здобичі. Скорше, здається, подібне, що Конашевич хотів з'єднати для себе і свого козацтва ласку будучого короля Польщі, на котрого козаки покладали великі надії. Відтак може бути, що хотів москалям показати козацьку силу і наклонити їх до союзу з козацтвом, бо, мовляв, козацтво може дуже стати в пригоді, але й пошкодити» при всім ким Кунашевич показав свій стратегічний талант як полководець значнішого корпусу. Що Сайдачний носився з планом заключити союз з Москвою, виходить з того, що в рік 1620-й посилав послів до Москви з такою пропозицією якраз під пору, коли в Москві пробував єрусалимський патріарх Феофан. Москва тої пропозиції не прийняла, кажуть, що сам патріарх до того не допустив, бо в його інтересі було, щоб козаки з Польщею, а не з ослабленою війнами Москвою, воювали турків, з чого би мало полегшити балканським християнам. Поладнавши так справу на півночі, треба було тепер Польщі взятися до обезпечення полудневої границі. Речник тої справи, що тут пробував, гетьман Жалкевський, начеркнув план, як це діло перевести. Перш за все, треба польське військо піднести до 100 тисяч, притім запрягти сюди козацькі сили, здобути ціле Подунає, Тигиню, Білгород, Кілію і забрати у своє васальство Молдавію. Однак Сейм не прийняв так далеко йдучих планів і не хотів на це дати грошей, хоч на обезпечення полудневих границь визначив більші кредити. Сейм покладав свої надії на козаків хоч давав королеві злегка пізнати, щоби число козаків зменшив і своєволю вкоротив. З весною 1619 року розпочав Жалкевський мобілізацію для боротьби з Туреччиною, де стояв проти Польщі Іскандер Паша з турецьким військом. Але до війни не прийшло, бо молдавський господар Граціані помирив обидві сторони з честю для обох. У тій мобілізації козаки не брали участі. Вони взяли на себе пильнувати театр, а дійсно, як все, ходили походом на турків. Молдавський господар, щоби забезпечити себе від козацьких гостей, хотів викупитися річним харчем, як це робили поляки у татар. Жалкевський, дізнавшися про це, запротестував з усієї сили бо такий окуп лише загострить козацькі апетити, а на них потреба зброї, так, як він зробив на солониці. Коли б лише з турком помиритися, а тоді треба буде вдарити всією силою на тих злодіїв-козаків. Так писав і таким духом дихав на козаків той самий Жалкевський, котрий перед турецькою грозою писав до козаків чемненькі листи у відповідь на їх горті і надуті письма з приводу шкоди, яку заподіяли польські жовніри, переходячи з переволочі під Білу церкву. Цей лист писав Жалкевський до Іскандера Паші, змовлюючися з ним на козаків. Його перейняли козаки в дорозі і довідалися здалегідь про зраду польського гетьмана. Довідали ще, що Жалкевський збирає військо, щоб несподівано козаків заскочити. Рівночасно король, щоб приспати чуність козацтва, пише любенькі листи до козаків із подякою за сповнені прислуги і обіцяє свою ласку. Поза ласкою не обіцяв більше нічого. До козаків мали приїхати королівські комісари, на яких призначено дуже визначні особи. У тім часі повстали в козацькому війську дві партії. Старша, до якої належав і Сайдачний, називалася «Поважніша». Вона виминала всяких конфліктів з Польщею. Конашевич бачив, що ще мало даних виграти з Польщі війну, а ризикувати тим, що дотепер на мирній дорозі здобув, він не хотів. Друга партія була радикальна, зложена переважно з таких козаків, які не могли поміститися в тісний козацький реєстр. За королівськими комісарами поступав Жалкерський з військом. Те саме зробив і Конашевич отаборившися з десятитисячним військом під Білою церквою. Крім того, він скликав синод православного духовенства і чорну раду козацького поспільства. Справа починала бути гарячою, і конфлікт здавався неминучим. Розпочалися переговори. За підставу взято житомирські пункти. Знову говорилося поперед усього про те, що козакам невільно. Перед усім збільшено реєстр козацький на три тисячі осіб. То був справді поступ, бо дотепер реєст був лише на тисячу козаків. Та все ж воно супроти того, що недавно ходило під Москву 20 тисяч козаків. Таке обмеження реєстру на 3 тисячі козаків було смішним. За допомогу піднесено козакам з 10 тисяч золотих на 40 тисяч золотих. Та зате не вільно було козакам ходити на море, жити на волосі. Всі реєстрові козаки мають з землі панської церковної переселитися в Королівщину. Човни мають бути попалені, а тих, що всупереч королівським універсалам ходили морські походи, треба покарати. Таких пунктів козаки не могли прийняти. Вибирати нереєстрованих козаків з козацтва і завертати їх у підданство було б вельми неправедливим і викликало би бунт серед самого козацтва. Прочим, годі до такого ступеня зменшувати силу козацтва, бо не знати, чи за короткий час не буде речі посполитій польській козаків потреба. Так виправдовувалися козаки, а крім того, жадали правильної виплати підмоги на святого Ілліїв. Коли б їм у тім реченці не виплачено, можуть йти на море. На те поляки не хотіли пристати, бо вони ніколи грошей на час не виплачували. Козаки устилізували той пункт так, побираючи плату. Козаки зобов'язуються на море не ходити. До переселення земель панських у королівські виторгували собі козаки 9 місяців. Також козаки зобов'язались понищити човни і покарати тих товаришів, що ходили в морські походи, хоч їм і на думку не прийшло одне або друге зробити. З тої умови Желкерський був дуже радий. Йому здавалося, що козаки зі страху перед його силою на таке здалися, що вони певно тих умов додержать. Тому-то забрав майже все військо своє до Галичини на границю Шлецьку і Угорську проти лісовичків, які були на службі в німецького цісаля, та проти угорських сабатів. Розуміється, що такий мир не міг бути дуже тривкий. Козацтво глибоко відчуло невдячність Польщі за прислуги, зроблені у тяжкі для неї години. І польські круги бачили, що такий мир довго вдержатися не може, і для того, щоб уможливити вихід козацької енергії, пояснювали договір у той спосіб, що козакам лише на море не можна ходити, але в Крим то вільно. А в Криму велася тоді межособиця у ханській родині, і, користуючись покликом, шагін Гірея пішли козаки йому помагати». У цей похід ходив Сайдачний. З того скористалась партія радикальна і вибрала гетьманом Яцька Немириця Бородавку. Хоч похід у Крим на допомогу Шагін Гіреєві гарно вдався, і Сайдачний вернувся з Криму як побідник зі славою та вже гетьманом не був і лишився полковником війська «Запорозького». Відома річ, що літом 1618 року пішов Сагайдачний з 20 тисяч тисячним козацьким корпусом на виручку польському королевичеві Владиславу під Москву. Стає перед очі невияснене питання, чому пішло під Москву козацьке військо під булавою Сагайдачного, коли в між часі був гетьманом Бородавка, котрий ще і під Хотин повів козацьке військо як гетьман. Може бути, що не все військо, а саме ця партія старших не признавала бородавку за гетьмана і командування під Москву віддали Сайдачному. А може тоді вибрали Сайдачного гетьманом, цепто наказним отаманом. Але з того всього, що в тім часі і опісля на Україні діялось, іменно цілий епізод з патріархом Феофаном і посвященням православних владик показує, що Сайдачний – а не гетьман-бородавка відіграв головну роль, і він, а ніхто інший, репрезентував козацтво. На році 1620-му мусимо довше задержатись, бо якраз тоді довершив сайдачний віколомне діла в історії українського народу, яке перевищило своєю важністю все, що він до того зробив. Маю на думці злуку православної церкви з козацтвом. Придивімося, як воно до того прийшло. До початку XVII століття козацтво відносилося до церкви православної байдуже. Ті бездомні степовики не чули потреби духовної і без церкви обходилися. Народна сміховинка говорить, що козаки, побачивши скерту в полі, бажали її за церкву. Тому-то заведення унії не зробило на козацтво велике враження. Як відомо, проголошено унію 1596 року. Введення унії не стрінулося б з таким опором православних, коли б її, як слід, підготовили і не заводили силоміць по магометанськи огнем мечем, тюрмою і всілякими шеканами православних. У справах віри не можна нікому лізти з чоботами в душу як поводитися з чужими вірами, показали нам люди з таким великим смислом політичним, як король Перський Кір у давню-давнину або римляни за цілий час свого всесвітнього панування. Інакше робили поляки, опановані фанатизмом єзуїтським. Тому-то унія була на цілій Україні так тяжко зненавиджена, що в усіх договорах Хмельницького з Польщею вимагалось усунення її. Унію вводили силою, брутально. Коли православний владика переходив до унії, то вже вважалося, що вся його дієцезія, епархія, з усім духовенством і вірними є уніатською, І вже й мови не було про те, щоб ту дієцезію обсадити новим православним владикою. Коли який владика православний вмирав, то його місце займав епископ уніатський. Крім цього, в тих нечисленних дієцезіях, де були православні владики, наставляв король побічних епіскопів унігадських. Притім, забрано маєтки православних церков на унію. Православні не могли вести якого-небудь уряду і так далі. Ці сумні картини доволі звісні, щоб їх треба було повторювати. Так само київським митрополитом по смерті митрополита Рогази, заіменованого Іпатія Потія, він, однак, не мав відваги сидіти в Києві і послав лише свого заступника Антона Грековича. А цей добродій був перед тим монахом православного монастиря, щось там провинився, що треба було втікати, опинився в унії і скоро став митрополичим офіціалом. Як кожний відступник, був він дуже ревний у тім, щоб православним датися в знаки. Вже 1610 року пишуть православні на Грековича жалобу за різні утиски, а в жалобі тій говориться, що варто його як пса вбити. Одинокою обороною православія була Києво-Печерська Лавра. Вона, незважаючи на заміри уніатів, осталась у руках православних задяки тодішньому своєму архімандритові Єлисеєві Плетенецькому. Це був чоловік незвичайний, з високою освітою, з великанським талантом організаційним, неспожитою енергією і дитинячою прив'язаністю до рідної церкви. Це був шляхтич з Галичини, з містечка Плетенич. Він не лише боронив майну православних церков від наступу уніатів, але ще, користуючись хвилею, відбирав уніатам ті маєтності, які вже спіли вони православної церкви забрати – Таке було з православними маєтностями в князівстві литовським. Вони перше належали до Київської лаври. Король польський їх забрав і віддав митрополиту Рогазі. По смерті митрополита Потія Плетенецький, користуючись побуту козаків на Литві, маєтності відібрав для лаври і не віддав їх, помимо того, що митрополит Рудський процесом ті маєтності виграв. Плетенецький... Заходився щиро, щоб по упадку Острозької школи зробити Києво-Печерську лавру осередком української науки і культури. Він купив Срятинську друкарню по єпископі Гедеоні Балабані, перевіз її до Києва і розширив. Відтак у Радомишлі заложив фабрику паперу і власну гісерню. Крім того, він заснував при монастирі учений кружок, до якого війшли Копестинський, Тарас Земка, Памвоберинда, Лаврентій Зезаній, а відтак Йов Борецький. Це були по найбільшій часті галичани, взяли серйозно за видавництво нових книжок. Щоби зібрати фонди на ті великі діла, Плетенецький став заводити ощадності в монашім житті. Затем монахи проти цього повстали, та Плетенецький здавив цей бунт і таки на своїм поставив. У році 1615-му, 14 жовтня, жінка мозерського маршалка Стефана Лоске-Гальчака Голевичівна записала свої маєтності, як у Києві, так і околиці, на різні релігійно-просвітні і культурні цілі. Виконавцем цього запису іменувала і ввела Посідання Ісаю Кутинського і ще інших ченців. На тій підставі засновується таки наступного року святе Михайлівське братство, до якого писався Петро Сайдачний з цілим козацьким військом. Цим наоко малозначним актом заявило козацтво перед світом, що воно є в злуці з православною церквою і обстоює її інтереси. Підготовлення до такої злуки розпочалося тоді, як Сайдачний виступив вперше на історичну арену. До того часу до православної церкви належала шляхта українська і міщанство. Між тими класами, як маючими і поспільством та козацтвом, була суспільна ворожнеча. І саме тепер на ґрунті віри злучала церква ті два елементи, і вони творять відтепер православний національний загал український – Цього доконав вихованок Острольської школи Петро Конашевич, на якого мав немалий вплив такий оборонець православія, як Дем'ян Наливайко. Ця переміна з поглядах козаків на церкву і віру була неминуча. Кожний козак виносив з дому іскорку любові до своєї церкви. До всіх подвигів козацтва потрібна була сторона ідейна. І тією ідеєю в житті і ділах козаків стала православна віра і церква. І саме з почуття того ідейного обов'язку і боротьби за віру вийшла така епохальна річ, як злука козацтва з православною національною церквою. Національна церква знаходить у козаків опору проти замірів ворогів. Козаки зискують на ідею, яка робить в них оборонці батьківської церкви і віри – Православні зачинають підносити голову в обороні своєї віри, а вороги, маючи повагу до козацтва, не сміють її займати. Опираючись на козацькій силі, міщани київські беруться добре до своїх гнобителів. В тих заворушеннях бере участь і віт київський Федір Ходика. Міщани топлять в ополонці в Дніпрі зненавидженого Грековича. Митрополит Уніацкий-Руцький заносить на міщан шалобу, казуючи, що зухвалість міщан має свій корінь у Печерському братстві і школі. В інших часах були би поляки таке своє вільство присмирили, але то був рік 1618-й. Поляки вели війну з Москвою і мусили запобігати в козаків ласки. Два роки пізніше київські духовні круги видають акт якому виразно віддають православну церкву під покров цілого козацтва. Розуміється, що на таку заяву не треба було польського дозволу. Видання такого акту було приспішене однією важливою подією. Патріарх Єрусалимський Феофан вертався того року з Москви і поступив у Київ. Православні показали йому всі забутки культурні, представили йому страшний занепад православної церкви через брак владик і просили, щоб висвятив їм епископів. Патріарх не хотів цього зробити, боячись поляків, та козаки запоручили йому повну безпечність. Він дав намовитися і висвятив п'ятьох епископів, між тим і митрополита Київського. Патріарх, почуваючи себе в Києві зовсім безпечним, Об'їздив тут школи і монастирі. Гетьман Жалківський довідався про це, але не смів тієї роботи перепинити. Однак він пам'ятав універсал короля Жимонта III ще з року 1593, що нікого від патріархів православних у Польщу не вільно пускати. Отже, загадав підступом піймати патріарха, писав до нього любенькі листи і запрошував, щоб при повороті поступив до Польщі. Навіть прислав йому комісара свого, який мав його перевезти. Та Сагідачний, перейнявши прикази Жалкевського, щоб патріарха арештували, як лише появиться на польській землі, відкрив зраду завчасно. Він відправив комісара ні з чим, а патріарха відпровадив з військом у безпечне місце до Молдавської границі. Зараз опісля стали православні заходитися в короля, щоб затвердив, на ворві священних владик, однак король, йдучи за радою своїх фанатичних дорадників, відмовився, хоч цей поступок мусила Польща спокутувати цецарським погромом. В тім часі проводив німецький цісар війну з Семигородським князем Бетлем Габором, що був васалом Туреччини. У тій війні послугувався цісар наємним військом-лісовичками. Тих вважали турки за козаків, а тим самим за підданців польського короля. Крім того, султан мав на тямці ті смілі набіги козацькі на його землі, тому виповив Польщі війну. Жалкевський шукав союзників, бо війська було в нього мало. Числив він на молдавського господаря Граціані та на козаків. Сайдачний не спішив, а Жалкевський у письмах до Варшави жалувався, що козаки обіцяють прийти та не приходять. Начеб на глум прийшло 1600 козаків. Сайдачний прислав їх на те тільки, щоб не помовляли про його змову з Туреччиною. Числячи на Молдавську поміч, Жалкевський перейшов на той бік Дністра та Граціані, побачивши так мало польського війська, побоявся мішуватися в авантюру і до поляків не пристав. Жалкевський остався сам. До того у польському війську ширилася страшна дезерція. Шляхта втікала додому, не оглядаючись. Турки окружили поляків зі всіх боків під цесорою і прямо роздавили. При відвороті Жалкевський наложив головою. Конець польський попав у полон. Згинув тут і Михайло Хмельницький, сотник Богданів батька. А сам Богдан попав у турецьку неволю 7 жовтня 1621 року. Польща налякалась. Желкевським пропала послідня оборона перед турецькою навалою. Всі приписували цю невдачу тому, що при поляках не було козаків. Небезпека висіла в воздусі. Вправді, турецькі війська не йшли далі на Польщу, але могли це зробити весною, бо така легка побіда могла їх підбадьорити. Треба було знову забігати ласки у козаків. Козаки задали затвердження своїх епископів. Король не відмовився прямо, а дурив обіцянками. Він висказався перед своїми, що краще зложить корону, чим затвердить одного православного владику. Рівночасно з тими обіцянками і воловодженням подальших від Києва околицях настали страшні переслідування православних. Нововисвячений полицький владика – Мелетій Смотрицький, як лише приїхав у свою епархію, був заарештований. Його бралися засудити на смерть. Лише з тяжкою бідою повелося йому втекти до Києва. Зате постигла кара всіх тих міщан, що давали своєму ерпіскопові помічну руку. З усіх українських земель приходили жалоби до київських православних на страшні утиски від уряду і унігатів – у київських православних сферах настало страшне розв'ярення, і вони цілою силою змагалися здержати козаків від помочі Польщі проти Туреччини. Тоді Сайдачний не був гетьманом. Як вже сказано, належав він до партії старших, поважніших. Як він пішов походом на татар, радикальні елементи серед козацтва, користуючись з його відсутності, скинули його з гетьманства і вибрали яцька немирича Вородавку. До речі, буде завважити, що Сайдачий не був гетьманом безперестанно від року 1606. Він був незвичайно великий ригорист – не терпів непослуху і неслухняний не гостро карав. Через те його кілька разів скидали з гетьманства. Ми знаємо, що в році 1610-му Кошовим був Григорій Тисконович, а 1617-му – Дмитро Богданович Барабаш. Може бути, що той вибір відбувся лише на Січі, а на Україні між городовим козацтвом Сайдачний гетьманував безперервно». Король польський побоювався, щоби козаки знову не лишили поляків, так як під Цецорою, і змагався всіма силами і способами наклонити козаків до походу. Вистарався про лист того самого патріарха Феофана, якому перед роком мали в'язи скрутити. До козаків послано знатних панів, та не з порожніми руками бо привезено 20 тисяч золотих залеглої для козаків платні – Позате козакам не давали нічого і дурили обіцянками навіть у таку скрутну годину перед небезпекою заглади Польщі від турків не хотіли нічого попустити на користь православної церкви і народу українського. Старша козацька партія стояла кріпко на тим, що перше уступки для козаків, а відтак поміч. Сайдачний прийняв з великою пошаною лист патріарха поцілував його і приложив до чола, але уступити не хотів. Інакше зробила радикальна братія. Побачивши гроші і, надіючись у молдавських землях великої воєнної здобичі, ні про що більше не дбала. І, не вижидаючи кінця договорів з королівськими комісарами, не вважаючи на протести старших, порішила йти в похід. Договори опісля. До їх докінчення – Відправили сайдачно з владикою Язекіїлом Курчевичем до Варшави. Нічого було робити, поляки раділи, що їм повелося дешевим коштом, не зобов'язуючися ні до чого обдурити козаків. Без приготування рушило 40 тисяч козаків під булавою бородавки «Під Хотин». У козаків була, звичайно, добре зорганізована інтендантська служба. Йдучи в похід, вони брали з собою подостатком припасів для себе і коней, також досить амуніції. Тепер того всього не було, коли б лише скоріше вийти та пуститися грабувати. До такого поважного походу на довший час бородавка не надавався. Військо було здеморалізоване, неслухняне, ціле змагання втім, щоб якнайбільше захопити здобичі. Як лише перейшли Дністер, бородавка розпустив загони грабувати молдаван. Ті чи ті без найменшої тактичної злуки робили на свою руку. Попадали на сильніші відділи турецькі і гинули марно. До того ще не стало сіна для коней. Військо, бачачи невдалий провід, ще більше деморалізувалося. З поляками не хотіли злучитися, поки ті не перейдуть Дністра. Козаки боялися зради. Поляки мусили на те пристати. Якийсь український мужик піднявся за дешевенькі гроші покласти через ріку в міст, по яким польське військо перейшло на другий берег і опинилося напроти переважаючої турецької сили, з якою був сам султан. У козацькому таборі гинули коні через брак паші. Козаки заходили в польський табір, жебраючи в'язанку сіна – до рішаючої битви не приходило, бо не було кому ладу завести. Польським військом командував старий та хворий гетьман Хоткевич з королевичем Владиславом. Якраз тоді вернулось посольство Козацьке з Варшави, везучи повну торбу солодких обіцянок. Сайдачний вернувся з Варшави просто під Хотин. У польському таборі прийняли його дуже радо. Поляки бачили, що козацьке військо без справного ватажка користі не принесе, а дотеперішній досвід навчив, що бородавка нездатний. Сайдачний пустився з невеликим почтом із трьохсот людей до козацького табору, не дали йому поляки провідника, і він попрямував навмання. Змилив дорогу і натрапив якраз на татарський табір. Зразу думав, що це козацькі огні, і їхав сміло. Завчасу побачив помилку. Татари кинулись на нього. Сайдачний, відбиваючись, доскочив до ліса і скрився, не можучи, однак, зміркувати, де він є. Потім добрався щасливо до берега Дністра і тут блукав три дні по камешах і верболозі. В тій стрічі він був тяжко поранений в руку, і від такої рани відтак незабаром і помер. Нарешті добився до своїх. Козаки дуже йому зраділи. Тепер ціле невдоволення виступило проти бородавки. Його зараз скинули з гетьманства і віддали під суд, який засудив його на смерть. Йому відрубали голову. Сайдачного вибрано гетьманом останній раз. Сайдачний потрафив залізною рукою справити все на властиву дорогу. Запанував у війську лад, хоч воно не могло відразу вилічитися від такої деморалізації, яку попередньо попало. Коли іменно здобули штурмом один турецький табір, то не могли як слід використати тієї побіди, бо все військо кинуло зграбувати турецькі багатства. Помимо того, козаки доказали чудес хоробрості. Вони підлазили ніччю під турецькі шанси і брали їх приступом з такою відвагою, що турки на сам оклик воєнних козаків не втержувалися на становиську. Турки хотіли зразу перемовити козаків на свій бік, обіцяючи їм поміч проти поляків. Та коли це не вдалося, вони цілою силою наперли на козацький обоз, міркуючи, що коли козаків зломлять – то з поляками піде справа легко, як під це Козаки відбивали всі штурми та ще робили болючі для турків вилазки. Хто зна, яким шляхом була би пішла наша історія, коли б козаки турків послухалися, та від Хотина завернули і полишили поляків власні їх долі. По тих турецьких невдачах заключили поляки корисний для себе мир, а козакам приказано йти додому. Хворий, тяжко гетьман поїхав до Києва. Козацтво стало домагатися здійснення обіцянок сперед війні. Поляки не хотіли чути про які-небудь уступки на права, бо тепер їм козаків не треба було. Сайдачний на смертній постелі бачив свою похибку, що збочив з дороги, якою йшов попередньо і не допустив до знищення Польщі. А тепер вже було запізно, бо й сили в нього вже не стало. Він побачив, як тяжко його обманули і обдурили». Королевич Владислав приділив Сайдачному до лікування свого лейб котрий поїхав з Сайдачним до Києва. Гетьман, прочуваючи свою кончину, відправив його до Польщі, а до короля написав печаливого листа, яким гаряче благав того, щоб взяв козацтво і православну церкву в оборону, бо побоювання про долю тих, найлюбіших його серце святощів не дає йому спокійно вмерти. На адресу Польщі виказував слова гіркої правди. Про цей печаливий лист знаємо з літопису «Величка». Академік Грушевський не вірить в містування такого листа, як і цілої історії з лейбмедиком Королевича, і кладе те все на рахунок фантазії «Величка». Справді здається, що Сайдачний, який стільки разів попікся на королівських обіцянках, не був настільки наївний, щоб мати надію до зворушення окатоличного Жигмонта листом людини, яка лежала на смертній постелі і королеві не могла вже бути корисною. Але все ж таки можна собі уявити стан душі того великого гетьмана, коли побачив себе на смертній постелі. Немічно і працю всього свого життя для добра України змарновано, і не бачив нікого, хто б міг його заступити і розпочати діло довершити. Перед смертю зробив завіщання, записавши усе своє майно на церкви і школи і братства. Свою рідню поминув зовсім. Сайдачний женився з Анастасією Повчевською та, здається, що не знайшов щастя в сімейному житті». Умер 10 квітня 1622 року, оплакуваний усією Україною. А ми навіть не знаємо, де спочивають кістки того найкращого сина України. Запорожжя. Історична розвідка. Вступ. Чимало у нас говориться і пишеться про Запорожжя, про запорожських козаків, про їх славну боротьбу з невірними ворогами Христа, про їх славні походи на турецькі та татарські землі, про боротьбу з ворогами України. У нас про цю нашу бувальщину співаються пісні думи. А однак український загал, хоч лине серцем до тої нашої славної бувальщини, до слави немає про Запорожжя доброго розуміння і бачить те історичне Запорожжя, не наче б умряті без ясних виразних контурів і образів». Про Запорожжя писалося і тепер пишеться на двоякий лад – польські та московські історики, здебільше, а популярні письменники у повістях і романах представляють Запорожжя як об'єднання усякої дикої наволочі, котра жила грабунком, не мала у себе ніякого закону, ні моралі і поповняла такі злочини і варварства, що аж диво, що Господь не покарав їх содомським вогнем». Досить прочитати повість польського письменника Генрика Сенкевича «Огнем і мечем» про один побут польського шляхтича на Січі, щоб не відвернутися з відразу від того припоганого кодла і соромитися тої сторінки нашої історії, в котрій Запорожжя відіграло головну роль. Другі знову письменники, граючи на струнах романтичного сентименту, ідеалізують Запорожжя в поезії і прозі, що читача доводить аж до здуру. Та ні одне, ні друге не доведе до розуміння того, як було справді. Хочу піти середньою дорогою і на підставі тих матеріалів, які у мене під рукою, з'ясувати читачам Запорожжя в його реальному виді. І з того нарису побачимо, що ніхто не має підстави поганити цієї сторінки нашого минулого. «Правда, що були грабунки по нашому боці, але тоді такий був час, що війна і грабунки йшли в парі, що війни велися жорстоко з метою винищення противника без огляду на те, чи то був жовнір, чи спокійний громадянин, що війни велися на кошт населення воєнної території, а грабунки називалися воєнною добичою для наємного війська, котре лише задля тої добичі йшло на війну». А чи тепер інакше ведеться війна? Та лише різниця, що грабунок називається реквізицією, а нищення населення називається інтернуванням, конфінуванням, розстрілами та шибенецями і заложниками. Тепер робиться те саме в рукавичках, а перше в давнину робилося голіруч. Головною характеристикою Запорозької Республіки був щирий демократизм. Він випередив Європу на цілі століття. Він проявився у нас тоді, коли по всій Європі людина зачиналася від шляхтича, а все проче вважалася або півлюдьми, або таке двоножним робочим скотом. Отож, коли у той час у цілій Європі панував різкий поділ на класи і стане, що з одного стану до другого не було доступу, то на Запорожжі всі вважали себе рівними товаришами, братами, з рівними правами і обов'язками для всіх горожан Запорожської землі. В Європі були писані закони, котрі являлися клаптиками безвартно, немічного паперу через брак екзекутиви. На Запорожжі нема писаного закону. Лише право звичаєве, котре всі мусили слухати, котре мало за собою сильну екзекутивну владу і мало силу своєї постанови перевести в життя. Запорожська земля мала лише два слова, котрі робили її симпатичною для кожного, котрі притягали до неї людей і причинялися до її розросту – воля і рівність. Та не можна розуміти волі так, що кожному вільно було робити все, що йому подобалося. Не був це анархізм, як дехто хоче мати. Воля родила обов'язки, а втім вона полягала, що хто сповнив взяті на себе обов'язки, той мав волю. А рівність була у тому, що там не було ні пана, ні слуги. Шляхтич гербовий, який прийшов на Запорожжя, мусив жити в братерстві і рівності з своїм колишнім підданцем. Вчений мусив братися з анальфабетом. Територія Запорожжя З польських королів звернув першу увагу на Запорожжя Жигмант Август. Йому прийшло на думку вжити запорожців як певну охорону проти набігів татарської орди – і він перший загадав списати запорозців у реєстр і взяти тих реєстровців на услуги Польщі. Але що запорожці через увесь час свого існування покликалися все на Баториєву реформу, то з того вийшла легенда противної історії, що Степан Баторий був першим організатором запорозького війська і великим приятелем козацтва. Від тої туманної легенди не був вільний і наш Народний геній Тарас Шевченко. Тим часом Баторий потвердив лише план короля Жимонта Августа, надав козакам землю, але не свою, і то таку, на яку ніхто через безнестану небезпеку перед татарськими набігами не квапився йти. Він лише для того звернув увагу на козаків, що то була певна гранична сторожа від татарської сторони і тому, що в той час розпочав він війну з Московщиною, і треба йому було доброго і дешевенького війська, якого лише запорожці могли достарчити». Маторій старався завести реєстри козацькі та не для того, щоб козацьку зорганізувати, а лише тому, щоб козаків взяти в тверді карби і здержати їх від набігів на турецькі і татарські землі, за що турки дуже гнівалися і грозили Польщі війною. Поза тим, король цей не зробив для козаків нічого, а як він люб'язно відносився до запорожців, то є доказом те, що поручив бойоводі Братславському з Баразському заманити Івана Підкову, який вертався з Молдавії, до себе під позором, щоби перед королем виправдався за свій похід на Молдавію, заручаючи, що нічого йому не станеться». Коли Іван Підкова послухався і приїхав до Львова, приказав його Баторій ув'язнити і на ринку у Львові відрубати йому голову. Даремне польські пани, які тоді були з королем у Львові, просили за Підковою, представляли, що той запорожець проти Польщі ні в чому не провинився, що це було б корисно для Польщі, коли б на молдавському господарстві засів свій чоловік – котрий би при помощі Польщі прогнав турків і освободив Молдавію від турецького ярма, що Підкова пішов на Молдавію, запрошений самими молдаванами. Ніщо не помогло, і найкращий син Запорожжя поніс смерть на львівському ринку в 1578 році. Границі запорожських земель йшли так – від Трехтимірова на низ Дніпром до Чигирина, а в ширину – постеп. Город Самару аж до річки Орел, аж до Ногальських степів через Дніпро, Дніпровий та Буговий лиман на Очаківські поля і вгору річки Бугу по річку Синюху. Від Самарських степів через степ до річки Дону. Ця територія запорожських земель була поділена згодом на вісім повітів, які звалися «Паланками». Це були оселі з окремою адміністрацією під управою полковників і сотників. Мали свої суди і підлягали Запорожжю і Січі Кошеві, котрий видавав грамоти на поселення. Паланки називалися так – Кодацька, Інгулецька або Перевозенська, Бугогардовська, Орлівська, Самарська, Кальмівська, Протовченська, Прогноївська. Столицею Запорозької республіки була Запорозька Січ. Вона називалася теж Кошем. Тут була верховна влада усього Запорожжя. Звідкиля взялися запорожці? Зразу, як Україна була під Литвою, не було ворожнечі між татарами і українцями. Татарські хани жили в згоді з литовськими князями. Часом траплялися драчі між татарськими чабанами і українцями за пасовиська і скот, але до Великої Ворожнечі не приходило. Аж згодом татарам не могло це подобатись, що українці заорюють степ і забирають їм пасовиська. А татари були народом кочовничим, не пахали землі, не мали сталого осідку і пробували там, де було добре пасовисько для коней, рогатого скота і овець. Вони стали з українцями ворогувати, нападали на них і грабили. Литовські князі стали ставити на пограниці для охорони своїх хліборобів охоронні замки, і під їх охороною могли люди жити. В разі набігу татарського ховалися люди по замках і звідселя відбивалися. Хто успів втекти до замку, той і спався. Кого захопили татари в полі, той і пропав. Хто оборонявся, то вбили або брали в полон. Це називалося на Україні «Брати Ясир». У Ясир брали людей здорових – дітей та дівчат і молодиць. Їх продавали на кримських базарах, мов скотів. Дітей, особливо хлопців, виховували в магометанській вірі на яничарів. Згодом прибуло стільки людей на Україну, що під замками не мали з чого жити. Треба було йти ще раз далі в степ, щоби проживитися. Люди йшли, але замків годі було з собою забрати, а небезпека подальше замків все більша. Люди йшли озброєні, щоби кожної хвилі можна себе оборонити. Кожний держав зброю на поготівлі. Це називалося йти на уходи. Там працювали все літо, а під зиму верталися додому. Але, йдучи на уходи, треба було добути дозволу у старости, бо й так платили йому податі, на удержання замку в доброму оборонному стані. Тепер ті, що пускалися на уходи, мусили платити теж, а платили в натурі з того, що через літо придбали. На уходах ловили уходники рибу, сушили її, в'ялили або солили, збирали мед диких бджіл, а то й свої пасики заводили, ловили дикого звіра на хутра і привозили шкури додому». Ця дань, яку побирали старости від уходників, називалася «відь». Княжі постанови приписували, скільки тої віті можна від уходників побирати. Але старости на це не дивилися і брали, скільки було їм завгодно. Отож, уходники радили тобі так, що не верталися вже на зиму додому, лиш оставалися на місці і там поселялися. Але як забезпечити себе було від татарської напасті – Зброю мав кожний при собі, але того було мало, бо орда нападала ненадійно, наче б із землі виростала. Налітала цілими хмарами, налітала в такі місця, де сподівалася найменшого опору. Отож, уходники придумали ставити собі городки. Це були невеликі будівельки з дерева або з плота, прикриті камишем. В разі татарського наскоку люди замикалися в тих городках і відбивалися. Часом їм це вдавалося, а часом ні. Татари розпочинали облогу і здобували їх. А ще треба було подумати над тим, як забезпечитися, щоб завчасно довідатися про Орду, щоб не бути заскоченим ненадійно. На це охотники видумали таке – Скрізь у степу, перед місцями, де уходники мали свої становиська, ставили фігури. Це були високі дерев'яні стовпи, на котрі вилазилися по драбині. Ті драбини то були теж похило поставлені стовпи з повибиваними кілками по боках. На вершку фігури було гніздо для осторожного чоловіка з широким видом у степ. Там клали теж бочку зі смолою або таки в'язанку степової трави, напоєну теж смолою.